Radio Escape Er frekvens Rakt in i fantasin Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag vårt fossila helskägg Pavo Hemmingsson Jajamän, hallå där Danny Hallå på dig Pavo Hur står det till den här veckan? Är du fulladad av energi Och redo att springa för allt vad benen håller? Uh, nej, det, det är jag nog inte faktiskt. Mina ben är så stela. Det, det, det känns som jag har suttit fast i ett stort stycke is och hackats loss av, av vetenskapsmän just i tid för inspelningen här. Så att jag, jag har precis lyckats eh, få upp ögonen och se mig omkring lite grann. Och nej, jag vet inte riktigt vad, vad jag ska få, få krafterna ifrån här. Så jag blir nog eh, ett lätt byte denna veckan. Det låter ungefär som det brukar göra mot slutet på veckan. När man tittar bakåt och undrar hur tusan lyckades jag ta mig igenom hela den där persen. Och så stirrar man framåt och undrar hur ska jag lyckas orka ta mig igenom resten också. Det är en påfrestande tid det här helt enkelt. Du har alldeles för mycket att göra låter det som. Ja det är hela alltså, Det är nästan som man längtar tillbaka till, till enklare tider då... Eh, människan bara bara var nästan och var ett med naturen och bara behövde oroa sig för att hitta eh, föda nog för dagen det, det kändes som en mer eh, ja, enklare tillvaro och en som jag känner att jag skulle uppskatta just nu du menar i din egen barndom alltså eh, ja det är det, ju det också för det, man har ju verkligen tagits tillbaka i, i tiden inför den här veckan för jag nog var man ju lite intresserad av djuren som för sig kommer i, i veckans film här som liten knatte och plöjde igenom böcker efter böcker med information och bilder och allt möjligt om hur det begav sig. För ja, så lång tid sedan när människan inte ens var påkommen och det var helt andra djur som regerade över jorden. Jo, men den fasen har jag också gått igenom när jag var barn. Det är bara någonting som händer helt enkelt. Man läser om den här tiden i historien. Man hör talas om de här varelserna och blir enormt fascinerad. Man vill bara veta mer och mer. Man läser böcker, man tittar på filmer, man... Försöker efterforska så mycket man kan och beundra och förundras och allt möjligt annat. Mm. Och det är ju någonting som är så fascinerande med de här varelserna. Och det är ju det som man försöker locka med i filmer som den här. Att man grabbar tag i det här intresset för den här typen av varelser. Visar, oj, titta, här är hur det skulle kunna vara om de dök upp idag, hust hust, hakel, hakel. Nu blir ni väl intresserade, va? Och faktum är, ja, vi blir intresserade. Jag blev definitivt intresserad när den första filmen kom. Och jag var definitivt intresserad när boken Den bygger på kom. För jag slukade bägge två och var väldigt nöjd. Och var väldigt förtjust i hela upplevelsen. Och var väl inte fullt lika förtjust i uppföljarna som kom i dess kölvatten. För det var... Um Väldigt platt, väldigt fyrkantigt. Inte särskilt innovativt. Och ja, jag var ganska säker på att den här filmserien skulle ha dött ut vid det här laget. Och så dyker den här filmen upp. Och man blir mm. nyfiken och förskräckt samtidigt. Ja, kanske mest trött tror jag i mitt fall. Det, det kändes som jag man såg framför sig direkt hur den här filmen skulle vara. Och ja just den här filmen vi har kollat på den här veckan den, den väckte inte så mycket intresse för min del i alla fall jag, jag hade fått mitt lystmätestillat med, med tidigare filmerna där och skulle egentligen vara ganska nöjd om det hade slutat med de tidigare rullarna för ja, vad annars finns det att berätta med, med den här franchisen egentligen det, det var den stora frågan jag ställde mig och ja, jag vet inte om jag har fått så mycket svar på den frågan egentligen. Men ja, jag kan väl tycka att jag fick de flesta svaren jag behövde utav den här filmen. En del var ju direkt uttalade i den naturligtvis, andra pusslade jag ihop själv. Och därefter så är det nog en personlig smak om man vill pussla själv eller om man vill att filmen eller boken eller berättelsen överhuvudtaget ska berätta för en man gör som man vill helt enkelt det finns mycket information här det finns mycket historia här men det är lite utav maränghistoria kan man säga så, det är väldigt stort och persigt när man börjar tugga på det men det försvinner ganska snabbt och ersätts av någonting annat och om den ersättningen inte är lika smaskig som marängen ja då har man ju problem framför sig Ja, det, det vill jag ju verkligen lova. Och ja, med en film som den här så hade jag väl kanske inte förväntat mig så väldigt mycket berättelse egentligen. Jag hade ju sett framför mig mer av en spektakelfilm där handlingen är ganska torftigt berättad och hyfsat obefintlig och som bara ska eh, leda fram till de storartade scenerna med de magnifika monstren som eh, filmen bygger hela eh, sitt upplägg på de här maffiga scenerna mycket mer av det man har fått uppleva tidigare i en större skala med större varelser och eh, ja på den fronten så blev jag ju inte besviken eller motbevisad faktiskt. Nej, men sen är ju frågan hur väl används allt det här? Hur väl används spektaklet? Hur bra sätts det i kontext? Och hur investerad som tittare blir man i det som händer? Och det kommer ju ha en enorm betydelse för hur hela filmen slinkar ner egentligen. Kommer man att sitta i soffan och vara jättenervös och hoppas att de man hejar på ska klara sig? Eller kommer man bara att ta för att sitta och titta och tycka Ja, jo, det här ser väl läckert ut men jag bryr mig inte sådär jättemycket egentligen. Och ja, det kan ju verkligen vara på vinst eller förlust om tittarna upplever det på det ena eller på det andra sättet. Så... Det ska bli spännande att se var vi landar någonstans när vi tittar närmare på den här historien för eh, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo vi har ju sett på Jurassic World från 2015 i regi av Colin Trevorrow och med manus av Rick Jaffa, Amanda Silver, Derek Connolly och Colin Trevorrow. Och den är en direkt uppföljare, mer eller mindre, till Jurassic Park från 1993 som givetvis bygger på boken utav Michael Crichton med samma namn. Och det här är ju en upplevelse som jag sent kommer att glömma när jag var och så den filmen för första gången. För då var det verkligen nytt, det var verkligen frävt och effekterna var sanslöst imponerande särskilt för mig vid den tiden som tidig tonåring. Nu har man ju sett en hel del av den här typen och man är mycket mer medveten om vad som fungerar och inte fungerar och hur viktig historien är för att en sån här film ska ha den där kontexten som gör den intressant. Mm. Och där kan vi väl säga redan nu att manuset till Jurassic World är, ja, det är ett marängmanus helt enkelt. Där finns mycket luft, där finns mycket fluff. Och beroende på hur man är inställd till väldigt skissartade figurer så kommer ju upplevelsen att bli antingen någonting riktigt trevligt eller en riktig besvikelse. För eh, vi får en hel del av eh, väldigt tvådimensionella rollfigurer i den här filmen. Och det behöver inte vara ett problem egentligen. Därför att vissa roller behöver inte ha ett jättedjup de ska fylla en viss funktion och de ska göra en viss sak vid en viss tid jag förstår, det är helt okej okay. men när det kommer till hjältar och överlevare och de människorna vi ska bry oss om så är det ju så viktigt att lyckas etablera någonting som gör att man har hjärtat investerat i dem det funkade hyfsat bra i ursprungsfilmen från 1993. Därför att man, man blev ju lite småförälskad i de olika individerna som hamnade på den här ön. Och den stora frågan är egentligen. Får man samma kärlek till människorna som hamnar på ön den här gången? Uh, nej, det får man inte kan jag säga på, på en gång här. Uh, det går inte att... ...få samma känsla som i första Jurassic Park-filmen där. För ja, just karaktärsgalleriet i första filmen... ...det var så noga utstuderat kändes det som... ...med vilka personligheter man tar in... ...hur väl man lär känna dem i ord och handling... Och hur nära man kommer dem in på livet i den här fasansfulla situationen som de eh, befinner sig i. Och i Jurassic World hade jag inte ens till samma känsla inför karaktärerna. Det var bara liksom rekvisita som var där eh, och skulle peka mot specialeffekterna i stort sett. Och inte så mycket mer. Det är så extremt ensidigt i, i karaktärerna den här gången och det finns i mitt tycke ingen, ingen känsla eller hjärta i, i de här rollfigurerna, de bara är där och ja, jag kunde inte frambringa någon form av, av känsla förutom allmän likgiltighet inför dem faktiskt Jag skulle inte vilja påstå att jag gick så långt att jag var likgiltig till dem definitivt inte men jag förstår varför du kände så, därför att det kunde bli plågsamt platt här och där i situationer som egentligen borde ha innehållit så mycket mer. Men jag tror den stora bristen i den här filmproduktionen, om vi ska gå in på sådant redan nu, det är att man har satsat på att göra en spektakelhistoria snarare för en bra historia. Mm. Jurassic Park från 1993 var också en spektakelfilm, definitivt. Men man varvade spektaklet med att man hade, ja, karaktärsutveckling. Man hade interaktioner, man hade dialog, man hade diskussioner- där man fick veta mycket mer om både världen och figurerna- och hur de agerar med varandra och så vidare och så vidare. Där fanns ett komplext nätverk av händelser, rollfigurer, viljor och åsikter- och det gjorde att man var... Ja... Fast i den helt enkelt. Jurassic World lider lite mer av att man väldigt lätt glider ur berättandet. Man sitter bara och tittar på effekter. Och för all del det finns mycket njutning som kan komma av att bara sitta och titta på effekter naturligtvis. Men vill man att en sån här film ska fungera... Då måste manus och det visuella vara balanserat mot varandra och... Det är väldigt tydligt, väldigt tidigt- vilket de har valt att fokusera på. Mm. Ja, och eh, det känns ganska tydligt- att de försöker ja, skiffla undan själva berättelsen- för eh, ingen verkar dels lita på den- eller bry sig om den. Utan det här är ju bara en, en uppvisning- i, i effekter och spännande eh, action-scener- Ja, uppblåsta sådana till och, med, och där man försöker ge- så mycket som möjligt till publiken- och så mycket mer- än vad tidigare filmer- har klarat av. Man vill fortsätta- tänja på gränserna för vad som är möjligt- med effekter i en film. Eh, precis som Jurassic Park gjorde i och för sig. Så man har ju ett nobelt mål- på ett sätt i, i det här avseendet- men för att verkligen- lyckas med- och få en komplett biupplevelse upplevelse så måste engagemanget finnas där. Man måste kunna engagera åskådarna och, och bara göra det genom att trycka upp effekter mot åskådarna. Det, det fungerar inte riktigt. Man vill ha någonting utöver det. Någonting som ja, skapar en, en känsla. En dramatisk känsla. En... Spänningsfaktor och just när det gäller att bygga upp en tyngd bakom effekterna, någonting som rättfärdigar dem så, ja, så tycker jag inte att det finns mycket, mycket att hämta här faktiskt. Ja det finns ju spännande situationer och spännande element och dramatiska händelser. Men frågan är om de emotionella banden är tillräckligt starka vid det laget och om man har knutit an till någon tillräckligt för att... Ja, det ska spela någon roll om konsekvenserna ska ha någon betydelse. Så där kan jag tycka att man har misslyckat både manusmässigt och filmskaparmässigt redan från början för... Det är väldigt lite att knyta sig an till här. Och det känns konstigt för filmen är fullsmockad med människor och rollfigurer av olika slag och typer. Och det är naturligtvis jättebra. Men samtidigt måste det finnas någonting att haka sig fast vid. Någonting att uppskatta och någonting att, ja, vilja tycka om helt enkelt. Mm. Det är väldigt många rollfigurer här som antingen är, ja fullständigt ointressanta för de har ingenting att komma med eller de är irriterande på något sätt eller de är ja så övertydligt skapta till att vara den personen vi ska tycka om så att det blir Nästan lite jobbigt att försöka tycka om den. Man, man känner sig påtvingad istället för att det är ett engagemang som man tar sig an själv. Det är, det är nästan som att filmen står och knackar in på axeln och säger du, du ska tycka om de här. Det, det fattar du väl? Det, det är den här du ska tycka om. Mm? Mm? Det, det, det är honom du ska vilja ska gå bra för. Mm? Är du, fattar du det? Hänger du med? Är du med? Och då blir jag väldigt omotiverad måste jag erkänna. Just ja, det, det är väldigt forcerat med, med karaktärsuppbyggandet här för ja det är likadant med, med de lite undare människorna för de har ju bara en nivå och det är liksom superskurksflin nästan och man bryr sig inte om att skapa riktiga människor utan det blir karikatyrer av riktiga människor som Jurassic World presenterar. Och därför kan inte jag heller eh, skapa några band till de här. För eh, det känns inte verkligt. Det är, det, det är inte riktiga personer här. Deras handlingar, sättet som de för sig, det, det kan jag inte köpa i, i den här filmen. Eh, hur eh, mycket jag än försöker eh, lägga mina åsikter åt sidan och uppskatta filmen för vad det är så är det någonting där som hela tiden skaver och som vägrar riktigt låta mig komma in i filmen och knyta band till någon. Och ja, det, det är helt enkelt för att det här är så tunna och inte ett seende individer som vi får träffa, tror jag. Jo, men det är för att i jämförelse med originalfilmen från 1993 och ja, vi måste göra jämförelserna mellan de här två för att Jurassic World är mer eller mindre en ren upprepning utav den första filmen. Och det har ju sina styrkor naturligtvis men det har sina svagheter också och det gör ju att vi helt enkelt kommer att jämföra dem med varandra. Men där så la man ner tid och energi på att göra alla rollfigurer till hör och häpna människor. Till och med de som var uppenbart elaka eller hade uppenbart något fuffens för sig kändes ändå mångsidiga. De var inte genomruttna eller de var inte helt förstörda precis som att alla som var goda inte var genomgoda utan de hade små drag av att kunna göra elaka saker om de ville och så vidare och så vidare rollfigurerna i Jurassic World är extremt fyrkantiga på det sättet också. De onda är bara unda är bara unda och de goda är bara goda är bara goda. Och visst, de kan ha dåliga egenskaper, absolut. Men det är snarare för att de ska ha en checklista över vilka problem som de ska överkomma under filmens lopp. Och när det verkligen känns som att man bara prickar av en checklista. Ja, nej, tyvärr, det är inte riktigt vad jag kallar karaktärsutveckling. Nej, det, det vill man ju inte på sådär. Det, det ska ju kännas naturligt i, i sättet som man upplever karaktären. som man inte bara drar en linje från punkt A till punkt B till punkt C med hur karaktärerna ska bete sig, uppföra sig och sådär. Det blir gärna väldigt styltat då och... Det är just det som jag upplever med den här filmen att det är väldigt, väldigt konstruerat för att ja, gagna just den scenen där personen befinner sig just nu. Och sedan är det inte så mycket mer med, med karaktären där och ja, den har bara fått liksom egenskaper som gagnar filmen det är just det de har, det är skapta för och det är det som är utöver det som figuren är skapt för som genererar mänskligheten så att säga. Lite mm. små saker som hjälper till att forma en komplett rollfigur som känns verklig. Små egenheter, små personlighetsdrag, sättet man för sig och, och sådant där. Och här känns det riktigt tomt skulle jag säga. Det beror nog helt enkelt på att när den här filmen gjordes första gången så hade man visserligen en hel del specialeffekter men man var illa tvungen att balansera ut det med en bra historia och genomarbetade rollfigurer där det skulle vara komplext, där det skulle vara ett innehåll, där det skulle finnas så mycket som möjligt som kunde presenteras utan att det behövdes blandas in specialeffekter. Nu har vi kommit till en tid då specialeffekter är betydligt enklare att lägga in i filmer och man kan göra betydligt mer i postproduktionen. Och det har ju sina fördelar naturligtvis men det gör ju också att man man struntar ju mer och mer på att arbeta med manuset därför att så mycket av upplevelsen kommer att komma i efterhand i det visuella och då tycker man att ja, ja, men det spelar inte så stor roll, folk kommer inte att fokusera så mycket på vad de säger, de kommer att titta på vad de gör och visst det ligger en sanning i det naturligtvis. Men det är aldrig en god idé att inte arbeta vidare på sin historia, att arbeta vidare på sitt innehåll och se till att det är så bra som möjligt. För det absolut värsta som kan hända är att folk ändå bara fokuserar på det visuella. Visst, absolut. Men de som faktiskt är intresserade av att få en bra upplevelse, de kommer ju att lägga märke till att oj, de har verkligen lagt ner jobb på att få den här historien att funka. Vilken upplevelse det här blir! Tyvärr är inte Jurassic World en sådan filmupplevelse. Tyvärr. Jag hade gärna sett att den var det. Men ska vi vara helt ärliga. Manuset här är. Ja. Inte uselt men det är inte särskilt smickrande heller. Nej, det är ju. Det är ju ändå inte fråga om en dålig film. Det är bara en väldigt mjäkig film rent berättarmässigt. med sitt en. Uh... Möder säger eller vågar inte eller får inte lov att berätta en historia direkt utan den, den lilla gnutta av berättande som eh, existerar den, ja, den sköljs bort av eh, allt det, det flagranta, extravaganta i, i effekter och i, eh, i det visuella överlag. Men det, det finns ju ändå någonting där. Det kan man inte ta ifrån den. Och det finns vissa aspekter i den här filmen som ändå är lite intressanta. Där man kan haja till och tänka efter lite grann. Och här är även lite trevliga referenser till den första filmen. Och om inte annat så märker man att i all filmens brister så hyser ändå Jurassic World- mycket kärlek till filmen som startade det hela. Det är ganska tveklöst, ja. Det finns enormt mycket att hitta här. En del är gömt i bakgrunden och är roligt att leta efter. Andra saker är väldigt uppenbara men är lika välkomna för det. Så när alla referenser till originalet kom så satt jag mös och mådde jättegott i filmsoffan och tyckte, ja... Jag kan inte fortsätta vara arg på dig men sen fortsatte filmen och det visade sig att det, det kunde jag men sen kommer en ny referens så blev jag glad igen så det var en berg och dalbana i upplevelse kan man säga. Men jag skulle ändå vilja påstå att som uppföljare är nog den här den filmen utav de som har kommit som ändå håller sig närmast originalet för... De två andra är väldigt bleka och tråkiga av olika anledningar. Den här går ju åtminstone i samma fotspår. Men samtidigt, där uppstod något väldigt magiskt i originalet. Och jag är eh, lite tveksam fortfarande om Jurassic World kommer att komma i närheten. Manuset är inte det starkaste, det är väldigt blekt och tråkigt. Och det eh, ja... Det känns ju inte riktigt som att vi är på rätt spår än så länge. Men det är väl hög tid att vi kastar oss in och tar en lite närmare titt på en, Vad handlar egentligen Jurassic World om? Jo... Det har gått 22 år sedan händelserna i Jurassic Park och trots John Hammonds katastrofala försök att skapa en nöjespark med dinosaurier så är nu Jurassic World öppen för betalande besökare. Det har till och med gått så långt att folk numera har vant sig vid tanken på att det nu finns livslevande dinosaurier och det har börjat så smått att tappa intresset för parken. Jurassic Worlds ledning har därför beslutat att skapa hybriddjur som förhoppningsvis ska fånga besökarnas intresse på nytt. Genom att kombinera olika dinosauriers DNA vill det skapa större och läskigare varelser som kan locka folk till parken. Men det finns dock andra involverade partier som gärna vill använda dinosaurierna till mer militära ändamål. Och allt detta. För sig går bakom kulisserna på den enorma nöjesparken. Medan besökarna roar sig för fullt bland åkturer, shower och god mat händer det som inte får hända. Parkens säkerhet hotas när de mer blodtörstiga urtidsödlorna bryter sig genom barrikaderna och ut bland folkhavet. Där ibland en av de nya högintelligenta hybriderna som jagar allt ätbart som kommer i dess väg. Och konceptuellt så måste jag säga att... Det här känns helt rätt. Man gör en homage till ursprungsfilmen. Man låtsas inte som att det här är i ett annat universum. Eller det här är en alternativ tidslinje. Eller här har saker och ting hänt annorlunda. Det som händer då... Det hände och under 22 år så har man lyckats städa upp de skadorna, man har lyckats bygga parken på nytt och man har lyckats introducera den ja, på ett lyckat sätt helt enkelt. Det, det finns folk som kommer dit, de har stora antal besökare och det har gått precis som du säger så långt att de har börjat att tycka att ja, vanliga dinosaurier är ganska tråkiga. Så det är en ganska naturlig vidareutveckling av historien. Det har jag inga problem med alls, tvärtom. Och jag gillade idén med att de skulle börja blanda ihop olika DNA för att skapa nya och mer skräckenjagande dinosaurier. Just därför att ah, ja men vi äger dem här, vi har tekniken, vi har mer eller mindre redan gjort det. Därför att det var så vi lyckades skapa de ursprungliga dinosaurierna, hust hust harkel harkel. Var problemet ligger det är i arrogansen i de platta rollfigurerna och det lite för upprepade och förutsägbara händelsemönstret. För det är samma sak här. Allting är säkert, ingenting kan gå fel, någonting går fel. Dinosaurier kommer lösa katastrof. Skillnaden ligger då i att i den första filmen då var det bara de som var där och inspekterade den här parken som kunde råka illa ut. Nu har de över 20 000 besökare i parken så riskerna är ju naturligtvis större rent ja nummermässigt. Men vi som sitter i tv-soffan har ju ingen relation med alla de här människorna mer än att ja, vi skulle potentiellt kunna vara en bland dem. Det är det närmaste vi kommer och visst försöker de knyta an till publiken genom att slänga in ett par barn i historien hust-hust-harkel-harkel, precis som i den förra historien. Och jag kan förstå varför man har gjort det, det är ju framgångsreceptet så att säga. Men på den fronten kan jag tycka att de, de borde ha varit mer originella här än vad de faktiskt är grundidén fungerar, grundidén gillar jag men man är lite för lat, spelar lite för säkert och börjat börjat blanda in saker och ting i berättelsen som jag inte riktigt vet om det behövde vara där överhuvudtaget. Mm, ja, det kan nog vara en och annan eh, grej som kunde hamna på, på klippgolvet faktiskt där för att få ihop en lite lite bättre berättelse för det är en hyfsat lång film det här i alla fall och ja, den spreter lite åt alla möjliga håll med det karaktärer det vill följa och ja, vad det ska resultera i egentligen men det känns ändå som i, i skapandet av den här filmen så har man tittat tillbaka på de andra uppföljarna till Jurassic Park som kom och sett hur det har havererat och sedan bara tänkt nej det är det bäst att vi, vi går tillbaka till grunden här. Vad var det som gjorde Jurassic Park så bra? Och tydligen har de inte kunnat riktigt bestämma sig där utan de har helt enkelt valt att, att göra Jurassic Park igen- för i många avseenden känns det verkligen som en reboot här. Att de har försökt starta om den här franchisen från början med att återskapa den första berättelsen med ja, vissa förändringar som man vill ja, höja till nya nivåer så att säga genom att tillföra nya aspekter av det hela. För de har i alla fall insett att folk kan Jurassic Park vid det här laget. Så man kan inte helt och hållet ta manuset och spela in det en gång till utan man har lagt in vissa saker men samtidigt så är ju filmen väldigt medveten om den första filmen och händelserna där så på det sättet är det en uppföljare så det här är både en uppföljare och en reboot samtidigt och här började slå slint lite grann för mig i hur de har tänkt med upplägget här för det är ingenting nytt i själva berättandet egentligen, precis som du sa, man har ju tagit de mest centrala punkterna i händelseförloppet i första filmen och återskapat de här och sen bara lagt till lite extra och i hoppen att det, det ska vara tillräckligt där att man har tillräckligt mycket bekant för att locka till sig de ursprungliga fansen, att man har maffier-effekter för att tillgodose dagens typ av publik och eh, ja, sedan kraftsat ihop lite extra bara för att verka det som. Ja, jag kan inte låta bli att få känslan att det här är ett kommittébeslut helt enkelt. Man har haft en grupp människor som alla har kommit med idéer om vad man ska ha med i den här filmen, vad man ska behålla från den gamla, vad man ska lägga till för nytt och så vidare och så vidare. Och istället för att sålla på idéerna så har man valt att stoppa in allting och det gör att filmen känns... Enormt rörig Och där är många sidohandlingar Och sidoprojekt som Visserligen kommer samman på slutet Men det känns fortfarande Väldigt rörigt Och väldigt meningslöst Och jag kan inte låta bli att tänka var, varför, varför valde ni De här lösningarna De är jättelata och de är verkligen klyschor vid det här laget ni borde ha undvikit dem som pesten för att försöka göra en så ny och spännande upplevelse som möjligt men mm. nej, klyschor är bra tydligen, åtminstone om man pratar med kommittén Ja, kommittén verkar ju ha sina speciella åsikter här och ja, min åsikt att allt som är, är, är nytt som tillför någonting nytt är, är det som gör filmen bra för det var det som gjorde Jurassic Park så bra. Det, det har man till, inte riktigt tillgodosett tillgodose sätt verkade som och ja, irritationsmomenten är många när det gäller det beslut som har fattats här, men ja, vi kanske skulle börja ta och, och fokusera lite på vad det är för människor som rör sig i den här urtidsparken. Gör ja, du menar de faktiska irritationsmomenten i den här filmen alltså? Nej, jag ska inte vara fullt så elak för det finns intressanta rollfigurer här fortfarande. Men frågan är om de inte kunde utarbetats betydligt bättre än vad de har utarbetats. Vi vill först och främst nämna att det finns en hel del rollfigurer här och skulle vi prata om alla som har lite relevans, ja då sitter vi här till imorgon helt enkelt och jag vet inte vad du tycker men jag orkar nog inte prata en hel natt om Jurassic World utan vi fokuserar på ett litet urval just därför att de är enormt viktiga för handlingen och så får vi lämna alla de andra där hän helt enkelt. Och den viktigaste av dem, mer eller mindre, det är ju Owen Grady som är ja, dinosaurietränare helt enkelt. Han är en del av ett av de små hemliga projekten som de driver på ön där de håller på att träna upp raptorer till att bli ja, sociala och förstå mänskliga kommandon och liknande. Jag begriper inte riktigt vad det skulle ha för nytta egentligen- om de inte har planer på att göra de här till husdjur eller någonting. Men det verkar ju finnas en hel del planer på militär användning- och bara där så får ju den här filmen en liten bock i kanten- därför att det är för det första en av de absolut värsta klyschorna- i amerikansk film. Allt som uppfinns eller upptäckts, det ska användas som vapen- Oavsett hur opraktiskt det än skulle vara, det är klart att vi ska göra det. Men Owen är ju inte särskilt intresserad av den saken, utan han vill helt enkelt bara träna de här raptorerna. Han har ett väldigt intimt band med dem, han förstår dem väldigt bra. Och han är ju lite av en överlevare helt enkelt. Han förstår hur den här världen fungerar. Han förstår hur dinosaurierna fungerar och... Um Ja, det krävs ju inte många sekunders eftertanke innan någon inser att aha, någon kommer att gå vilse i den här parken och de kommer att behöva en överlevnadsexpert som kommer att springa runt och försöka leta upp dem helt enkelt. Grattis, du har just insett varför Owen Grady är med i den här filmen överhuvudtaget. Men för att vara helt ärlig, jag avskyr inte den här rollfiguren. Jag tyckte han var den absolut charmigaste av de som finns här för han kändes ändå hyfsat levande, hyfsat äkta även om det finns väldigt mycket stereotyp här i också. Och jag tror att anledningen till att jag gillade honom det är för att det är Chris Pratt som spelar honom. För han tillför så mycket charm, så mycket liv och så mycket energi till den här pappersfiguren. Mm. Ja, det gör han ju verkligen. Det, till den nivån där rollfiguren slutar vara Owen och övergår till att helt enkelt vara Chris Pratt. Det var så jag refererade till, till rollfiguren både under och efter filmen. Eh, själva eh, karaktärens namn eh, eller eh, egenskap, ja, det spelar inte någon stor roll. Det, det kändes mest som det var Chris Pratt som eh, latchade lite som Chris Pratt. I, i filmen här och <laughs> det, det köper jag faktiskt att det var det mest underhållande karaktärsmässigt med, med hela den här filmen, det är, det är Prats agerande och Ja, bara hans lösa charm för han kan ju verkligen lysa upp en, en scen med sin blotta närvaro han, han har verkligen det som, som lyfter en film med i stort sett allting han gör här och det här är inget undantag faktiskt hur eh, lite personlighet den här rollfiguren än har så är det någonting speciellt med att ha Chris Pratt i den här rollen tveklöst ja och han är Väldigt lätt att engagera sig i på det sättet. Därför att gillar man Chris Pratt. Då gillar man Owen Grady. Ja, mer eller mindre åtminstone. Och det är kul att se honom göra sin grej. Det är kul att se honom som kara-karen. Därför att han känns inte överdrivet kara då. då. Det finns en hel del allvar där. Det finns en hel del eftertänksamhet där. Det hade kunnat finnas så mycket mer. Det kunde skrivits så mycket bättre. Men för vad det är. Jag tycker det funkar. Då finns det betydligt större synder i den här filmen manusmässigt och karaktärsmässigt om vi säger så. Ja, eh, Owen är ju inte, inte den värsta synden här. Det, han får ändå det hela att hänga ihop lite grann i alla fall. Han är lite av rim och reson i den här makalösa världen med, med konstiga människor som vi får besöka. Han är någorlunda relaterbar i alla fall. Och hade han inte varit det så hade det i hela fallit helt pladask. För vi får ju följa Owen Grady en hel del i den här rollen. Han ska ju bära upp hjältemanteln Och ja, han lyckas kanske inte helt fullt ut men... Han gör det ju hela på ett så bra sätt som det ändå är möjligt med tanke på hur rollen är skriven. Så ja, jag, jag får ju absolut ge, ge godkänt för den här prestationen tycker jag. Ja, Chris Pratt får en liten eloge för vad han har gjort här. Han har försökt vad han kan, rollen räcker inte riktigt till och det är inte hans fel. Någon som däremot borde ha försökt lite mer även om den rollen också är fruktansvärt platt och tråkig. Det är Bryce Dallas Howard i rollen som Claire Dearing. Och hon är en väldigt högrankad dam på Jurassic World. Hon är med och driver den här parken. Hon har väldigt mycket att säga till om. Hon är direkt under vdn och ja hon ska ju föreställa karriärskvinnan som har helt struntat i det här med familj eller relation eller kärlek det enda som finns det är jobb, jobb, jobb och jobb och det tar inte många sekunder heller att lista ut att hennes ark i den här historien är ju naturligtvis att säga att ja, familj det är ganska viktigt ändå och Kärlek, det är så mycket mysigare än att arbeta. Så det var väldigt uppenbart väldigt tidigt vad den här rollfiguren skulle vandra och jag blev så trött nästan omedelbart. För det här är nog den mest tvådimensionella figuren av dem alla och det säger en hel del tyvärr. Och jag hade kunnat acceptera den här typen av arroganta, väldigt självsäkra och väldigt kalla figur just därför att jo men kanske hon kommer att lära sig någonting mer under den här historien. Kanske har de lagt till någonting, men nej tyvärr, det är så fyrkantigt som det är, och någonstans ungefär halvvägs in, ja då gör hon en 180 gradare och bryr sig helt plötsligt väldigt mycket om sina familjemedlemmar som är där i parken och som kan råka illa ut jag hade nog hellre sett att hon var orolig för att hon skulle få skäll av sin syster, därför att hennes eh, systersöner har råkat illa ut än någonting annat, men nej tyvärr, inte ens det fick vi Nej, det är inte mycket att blåsa liv i överhuvudtaget där. det Ja, ja det finns inte mycket att, att leka med i, i Claire här. Hon är så väldigt stelt uppbyggd, stelt presenterad och... Ja, vad kan man som skådespelare göra med, med en så strikt och bunden rollfigur som Claire är här? Uh, Bryce Dallas Howard tycker jag försöker så gott det går med att få någon rim och reson på den här rollfiguren. räcker inte riktigt hela vägen här men det är ett helhjärtat försök ändå tycker jag. Men uh, ja, det är, det är en skum rollfigur som tar upp. Mycket plats. Men utan att man gör så mycket med henne egentligen. Hon ska bara vara där för den här 180 gradaren som du kallade. Då eh, hon inser att det kanske var dumt att, att föra upp massa blodtörstiga bästar. Utan att ha riktig koll på vad de är kapabla till att göra. Och eh, ja, när de sedan löper amok så kanske man börjar bry sig om... Ja, både sig själv och andra omkring dem när man ser vilken kalabolik man har orsakat. Det är så jag, jag ser eh, vändningen i den här filmen men eh, ja, jag vet inte om det är, det är så mycket bevänt med, med karaktären där efteråt. Hon var nästan mer intressant i, i början av filmen som just den här totalt kyliga och, och propra damen med total karriärsfokus det gav åtminstone någonting där men sedan när hon ska springa omkring och, och leta efter ungar ute i, i, i parken utan att ha någon pejl på vad hon håller på med där det, det blev en konstig blandning av räddare i nöden och damsel in distress som Claire blev där och Ja, Det, det följer mig inte alls i spaken. Man har kunnat göra henne betydligt mer intressant i, i filmens andra hälfter för hon har ju inte mycket med filmen att göra efter att monsterna släpps lösa. Vad jag kan tycka är en enormt missad chans i den här filmen. Det är att hon kunde ha varit en slags representation av parken i sig. För titta på henne, hon är väldigt proper, hon är väldigt stilig, hon har väldigt eleganta kläder och är ju mer eller mindre en fysisk representation av hur parken ser ut. För den är väldigt städad, den är väldigt organiserad, den är väldigt skinande och så vidare. Och ju mer parken bryter ihop, ju värre situationen blir så kunde det ha återspeglats på henne. Vi kunde ha sett mer och mer hur hon bröt ihop av stressen, hur alla katastrofer tärde på henne och hur hon mot slutet också var helt förstörd. Men i den förstörelsen så kunde hon ha börjat att hitta sitt hjärta igen. Hon kunde ha börjat att hitta vad som verkligen var viktigt därför att nu var bojarna som parken har varit borta från henne och hon var fri som människa igen. Men det hade ju krävt att man hade haft en hel del fingertoppskänsla. Det hade krävt att man hade fokuserat ännu mer på manuset och att man hade synkat både... Ja, det visuella och skådespeleriet med innehållet ännu mer. Och vet du vad? Sånt är ju ganska jobbigt och kräver ju en hel del. Det är mycket bättre att slänga in en, en action-sekvens till istället. Ja, det finns ingen biobesökare nu för tiden som bryr sig om sånt tjafs i alla fall. Så varför bemöda sig med, med att skriva det överhuvudtaget då? Och, och bara eh, gå på effekter och... Eh överdådigheter i det visuella istället. Så, ja, så har man tänkt tydligen. Men eh, Claire ja, hon är där hon fyller en viss funktion men eh, ak, vad det, det staplar fram här. Det är eh, att få eh, lite mer kött på bena med den här rollfiguren under eh, filmens andra del där hade jag verkligen uppskattat att hon kunnat återskapa lite grann av sig själv återföras och, och finna en ny sida av sig själv i, i utvecklingen som sker i parken. När monstern släpps lösa så släpps även bojorna kring henne och det som har bundit henne kring den här affärsverksamheten som Jurassic World ändå har blivit och hon är även hon fri att göra sin grej och styra över sitt liv igen. Men nej, det, det skedde ju inte riktigt heller tycker jag. Tyvärr inte. Och Bryce Dallas Howard ska ju inte ha skulden för den här rollfiguren därför att hon kan bara agera vad hon har fått helt enkelt. Och det var ingen lätt rollfigur att försöka bära upp just därför att. De använder inte skodespelleriet fullt så väl som de kunde ha gjort. Hon får inte riktigt blomma ut med figuren, utan den känns som att den hela tiden har ett strypkoppel på sig. Frågan är bara vem det är som sitter och håller i strypkopplet: om det är regissören, om det är manusförfattaren, eller om det är kommittén eller bolagsstyrelsen helt enkelt. Men... Där är någon som är inne och involverar sig i hur den här rollen har spelats och um, slutresultatet är ja, lite för tillknäppt för sitt eget bästa. Men trots det, Bryce försöker, det ska hon ha en liten eloge för. Ja, det, det finns ju skådespeleri här i alla fall och... Det finns något att ta till sig och det är ju det är helt och hållet Bryce förtjänst det man kan uppskatta med den här rollfiguren. Annars så, så är det faktiskt väldigt knapert vad, vad det finns personlighet med, med den här eh, märkliga rollfiguren egentligen. Ja, tyvärr, tyvärr. Och knappt skulle jag vilja säga att det är med de två andra rollfigurerna vi ska ta upp också för givetvis måste vi ha barnlösa i parken och den här gången är det ett syskonpar, en äldre och en yngre bror som är ditskickade därför att ja... Deras familj ligger i skilsmässa, oj vad originellt, det gjorde de ju inte alls i den första filmen hos Tostarkel Hakel. Och därför så skickas de till sin släkting, Claire, för att ja, både få vara borta, träffa Claire och samtidigt uppleva Jurassic World eftersom att den yngre brodern är väldigt, väldigt dinosaurieintresserad, så... Absolut, det låter ju som en jättebra lösning om det inte vore så att hela parken kommer att få en liten kollaps ganska snart hos hust, Harkel, Harkel. Och jag är lite kluven när det gäller de båda bröderna Gray och Sack, Därför att det märks att det finns en ansträngning här från de båda barnskådespelarna. De vill göra en bra roll, men... Frågan är om de har fått rätt regi och verkligen fått de instruktionerna de behöver för det är väldigt fyrkantigt, väldigt påfrestande och även om det finns scener där till och med mitt hjärta bränner till lite grann och jag känner att ah, det, det är ju faktiskt ganska synd om er ändå och ja, ah, ni, ni är ju faktiskt goda ungar ändå. Det tar slut lite för fort och det blir för mycket annat som jag bara irriterar mig över. Och det gör ju att man inte bryr sig så mycket om Sack och Gray kommer att klara sig i slutändan. Och mycket av filmen bygger ju på att man ska vilja att de här två ska klara sig. Ja, eh, exakt. Vad va hände med, med banden man skulle knyta till de här ungarna? Det... Det finns inte, det kastas ut en, en lina till en, men man orkar bara inte grabba tag i den här och ta dem till sitt hjärta fullt ut här. Utan det är verkligen någonting som saknas med de här båda ungarna och varför ska det vara två ungar med den här filmen också här? Det, det var tillräckligt enaverande med många av barnscenerna i, i första filmen och här tar de det hela till en ny nivå. Visserligen ska det ju vara mycket mer med en, med en uppföljare. Men eh, kanske inte av de, de här irriterande sakerna. Men ja, ska vi gå in så alltså, här. Det finns ju någonting positivt som för med sig. Eh, just speciellt Grace totala fascination för, för dinosaurier. Hans älsklingsdjur här. Och man får eh, lite grann i alla fall se parken ur hans ögon och se vad som eh, han verkligen brinner för här i några sekunder åtminstone. Det, det finns inte tid att gotta sig i det här och visa upp den här delen av parken och, och Visa att det är någon som faktiskt bryr sig om dinosaurieparken utan det, det, det viftar snabbt åt, åt sidan. Men jag tyckte att de etablerande scenerna med just eh, Grey contra Sex som är den här tonåringen som är eh, lite avvinnad när det gäller allt och inte riktigt orkar bry sig om någonting så ger det en liten bild om ja, var parken befinner sig just då i det läget där att eh, den, den värsta uppståndelsen har lagt sig nu är det här bara en löjlig barngrej medan det mer hippa och eh, vuxna människorna har eh, gått och eh, intresserat sig för andra saker nu man har sett det där nu, låt oss gå vidare så att i viss mån så, så tillför de här båda eh, någonting i, i början av filmen här men Ja, sen så, så brakar det ju lös och det här blir bara villebråd i den här filmen i stort sett. När de är fångna i parken med faror runt om dem överallt och de desperat försöker överleva. Och ja, det blir mycket kalabalik och skrik och allmän flykt. Och... Jag tröttnar väldigt snabbt på det här för det sker ju ingenting med själva rollfigurerna under den här delen i stort sett. Det, de står bara där och stampar. Det, är, det här är bara ett par kaniner som dinosaurierna ska springa efter och, och jaga och ingenting annat. Det ska även vara ett mål för våra två hjältar att nå och hitta till innan det är för sent. och Det är deras uppgift och man har inte gjort Någonting mer än vad som absolut behövs med de här karaktärerna utöver de inledande sekvenserna. Jag skulle vilja påstå att det är två sektioner som jag ändå tycker ger en hel del för både Sack och Gray. Och jag vill bara nämna dem som hastigast utan att spoilera för mycket därför att en av dem... Det är lite av en spoiler så jag ska hålla det så kort och så detaljlöst som möjligt. Men eh, vi har ju sektionen där de är ute och åker en hamsterboll mer eller mindre och tittar på inhägnade och djur. Där det finns ändå en väldigt fin bonding mellan de här två syskonen. För de är ju i två helt olika åldrar, de har två helt olika förutsättningar- och de börjar att finna ja, lite stöd hos varandra då. De har börjat att hitta tillbaka till varandra lite grann. Och så har vi en sektion där de hittar någonting gömt inne i parken. Hust, hust, harkel, harkel. Där de måste använda varandras kunskaper och styrkor för att ja, ta sig därifrån helt enkelt. Och där är också väldigt fin dialog och där är också någonting som gör att det känns som att okej. Okay, de här två kommer varandra närmare just nu. Hade resten av filmen innehållit mer av det här så hade den förmodligen mått mycket bättre. Men det är två sektioner. De ger i det långa loppet inte så mycket. Men jag vill ändå nämna, de finns där. Det är de bitarna med Sacco och Gray som känns absolut mest välskrivna. Och för det lilla de tillför så är det ju mer än ingenting. Ja, det, det är ju någonting åtminstone. Det, det är bara märkligt att man, man har bemödat sig med en så lång introducering i början av filmen med de här båda karaktärerna. Gett dem en bakgrundshistoria. Gett dem en lite avvit förhållande. Och jag har sedan inte gjort så mycket med det. Utan... Eh, de bara är till, till slut där. Att de, de har ingen direkt eh, kurva i, i deras utveckling som de följer. Eh, förutom möjligtvis att de, att de kommer lite närmare varandra här i och med de fasansfulla händelserna. De upplever att de, eh, de finner syskonkärleken igen och att de kan kommunicera. Eh, men det är kortvarigt och... ja i det långa loppet så vet jag inte vad, vad de här båda egentligen tillför filmen. Nej, inte mycket utöver att de är någon som ska hittas och räddas och tas om hand. Det är deras huvudsyfte. Och det finns sämre syften i en historia, definitivt. Men... De kunde ha gjort det snyggare, smidigare och lite diskretare. För här blir det extremt uppenbart så fort de är på väg ut i parken. Att okej, okay, någonting kommer snart att hända. De kommer att gå vilse. De kommer att råka illa ut. Och sedan är jakten igång. Jag vet inte hur mycket spoiler det är att säga. Men jag är väldigt förvånad om inte alla kunde förutse det långt innan det hände. Och... Jag vill ändå säga att Ty Simpkins och Nick Robinson gör förhållandevis bra prestationer här. Det är inget överväldigande som de är två barnen utan de är där, de gör vad de ska, de känns förhållandevis äkta. De är inte jättedjupa men de är inte helt fyrkantiga heller. De hamnar på någon slags mittemellanskala här och det kunde ju ha varit betydligt sämre. Ja, det, det kunde det ändå ha varit rent skådespelarmässigt. För ja, det är inte helt oävet, åtminstone på sina ställen. Men och vad man kan bli lite irriterad på, både karaktärerna och skådespeleriet här. Men alltså överlag så fungerar mycket av det. Och, ja, det både Tai och, och Nick här. De, de har sina stunder. De har sina stunder av hjärtskärande ögonblick absolut och de har sina stunder av totalt irritationsmoment bägge två här så att det, det pendlar lite fram och tillbaka här men överlag får man väl ändå ge, ge godkänt för de här ungarna i, i deras insatser för ja, de har ju heller inte så mycket att, att jobba med i den här filmen men det här är ändå Någonting som får ses som godtagbart för att uppfylla behovet som, som karaktärerna ska ha i den här filmen. Ja, de klarar sig helskinnade undan vår kritik här. Vi kommer inte att slita dem i stycken även om det finns andra som gärna hade gjort det hos Tostarkel Herkel. Och med det sagt så har vi faktiskt inga fler rollfigurer som vi vill ta upp specifikt därför att det finns väldigt många, de har väldigt varierat inflytande på händelserna i filmen och vi skulle kunna sitta länge och plocka upp dem en och en. Men det finns ändå ett par stycken som vi skulle vilja nämna sådär bara i förbifarten därför att vi ser ändå en del ganska så spännande ansikten i Jurassic World. Ja men det, det gör vi och det, det är lite, lite roliga karaktärer man får stifta på kantskap men det är ju inga tredimensionella personer direkt utan det, det är ju platser det förslår även här och det är personer som bara uppfyller en enda sak. Men vi har ju bland annat eh, Vincent D'Onofrio som militärsnubben Haskins här som eh, går på militaristiska linjen och vi har ju eh, Irfan Khan som spelar parkens ägare eller ja, högste eh, chef här Masrami som eh, har mer komiska element som man tillför filmen här och ja vi har ju Jake Johnson som eh, Lowry som också är en komisk figur vilket många av vi figurerna är i den här filmen och sedan har vi också B.D. Wong som man har hämtat från den första Jurassic Park filmen för han återskapar rollen som man gjorde där som Henry Wu eh, vetenskapsmannen här som även får Fortsätta jobba när Jurassic World har öppnat er. Ja just Dr. Henry Wu är ju en väldigt relevant figur för originalfilmen just därför att han är ju mannen som mer eller mindre har uppfunnit tekniken som de använder att klona och tillverka dinosaurierna utav. Och det är ju ganska logiskt att han är med i projektet där de sen använder den här tekniken för att Ja, skapa sina egna dinosaurier, hust, hust, harkel, harkel. Så det kändes logiskt, det kändes välkommet och jag blev riktigt glad när jag såg B.D. Wong i den här filmen. För att jag visste inte att han skulle vara med, jag hade ingen aning om att de skulle göra de här återknytningarna. Men när jag såg det och när jag upplevde historien på det sättet så, ja jag blev ändå förhållandevis nöjd det var en välkommen liten extra detalj som gav lite mer kött på benen och gjorde att det faktiskt kändes som en seriös uppföljare på den förra filmen. Ja i det avseendet och i en del andra också så har de verkligen lyckats med att göra återkopplingen där så att det det inte känns som något helt lösryckt. Man har försökt och bemödat sig med att hitta någonting som kan koppla vidare historien där och återknyta den till vad som har hänt tidigare och, och så. Så det, det var väldigt uppskattat i alla fall. En sån liten detalj men en så liten rollfigur egentligen också som Wu är i den här rullen så Ja, det behövdes faktiskt för att ja, stärka verklighetsintrycket här och eh, få det att kännas mer som en Jurassic Park-film. För ja, den här filmen har egentligen inte fått så många Jurassic Park-känslor att och, och väckas hos mig i alla fall. Nej, inte så mycket med historien mer än att det är en ren upprepning på den första filmen. Manuset är inte heller någonting som direkt har skrikit samma kvalitet som Jurassic Park och ja, rollfigurerna har lämnat en hel del att önska. Så det är ju det visuella man har lagt det stora krutet på och det är väl hög tid att vi tittar på det nu. Och i likhet med ursprungsfilmen så förlitar man sig en hel del på genererade bilder i den här filmen. Skillnaden är att där man också blandade in praktiska effekter och liknande i ursprunget så har man än mer fokuserat på det digitala här. Och jag kan förstå det, det digitala är effektivare, är billigare och går ju att gå in och ändra på ett helt annat sätt än vad de fysiska effekterna som har spelats in görs. Men samtidigt så är risken stor att det känns väldigt digitalt och... Det är väl den stora besvikelsen, åtminstone för mig, med Jurassic World. Att den känns så enormt digital. Det är så mycket som är så uppenbart digitalt animerat här. Vitsen är ju, med en specialeffekt, att man ska göra den så sömnlös som möjligt. Du ska inte ens tänka på att det är en effekt. Du ska komma på det i efterhand, att ja, men vänta när, just det... Det där kan omöjligt finnas så den måste vara digitalgenererad eller gjord med andra specialeffekter. Medan du sitter och tittar ska du inte ens tänka på det. Och det var väldigt många gånger som jag inte kunde låta bli att tänka något i stil med Ja, det där sticker ut, det blandas inte ordentligt med bakgrunden eller Oj, de där texturerna var kanske inte riktigt rätt, de borde kanske ha bytt ut innan de renderade filmen och så vidare och så vidare. Och det innebär ju bara en sak. Illusionen blir ju aldrig fullständig. Ja, jag vet inte om min illusion bröt så väldigt många gånger egentligen om att det ändå kändes hyfsat väl genomfört. Man kunde ju se att det rörde sig om effekter men det var inte så katastrofalt att jag fullkomligt kastades ur historien i alla fall att jag, jag ändå kunde bibehålla mig själv i berättelsen eller i upplevelsen om man ska benämna det mer korrekt så var det inte så illa som många andra filmer jag har upplevt där det finns absolut skavanker i det visuella men man har ju även lyckats med ganska så stora konststycken med bara effekterna här hur de har skapat ja, helt nya perspektiv på vad som är möjligt. Och hur mycket man kan göra med, med digitala effekterna. Det, det finns faktiskt en, en del imponerande scener som de har lyckats genomföra på det här viset. Och ja, i vissa av scenen så är det... En godtagbar uppföljare rent visuellt och effektsmässigt till, till den första filmen där. Att de har kunnat föra tekniken lite vidare. knagligt må hända, absolut. Men de har ju ändå bemödat sig på den här punkten. Och ja, i många avseenden tycker jag att det märks. Jo men det är självklart att det finns många sektioner och scener i den här filmen som ser helt fantastiska ut. Det säger jag inte emot alls. Det var mycket som jag nästan satt och flämtade åt över hur välgjort det var. Problemet ligger snarare i att balansen mellan bra och kontra dåligt är lite skev här där jag tycker att det är... Det är alldeles för mycket som gör att jag ramlar ur illusionen och det är svårt att kravla sig tillbaka in igen även om det kommer en av de här väldigt välgjorda scenerna. Jag hakade upp mig på alldeles för många detaljer. Det kan vara mitt fel men det färgar också mitt intryck av filmen och hur stor, hur bombastisk och hur svulstig den än är så kunde jag inte låta bli att tycka- att det var väldigt, väldigt mycket specialeffektsunani- till väldigt, väldigt lite innehåll. Den saken är ju säker i alla fall- att eh, de har ju verkligen lagt all krytet här- på specialeffekterna- och bara det här maffiaspektaklet- till, till monsterfilm som det här ska vara. Och eh, ja det är inte utan att eh, man kan dra lite paralleller- till till själva handlingen i Jurassic World och tänkte, är den här filmen kanske lite smartare än vad man tror att den är? För eh, den verkar ju koppla själva handlingen till filmen till eh, oss som åskådare också. Eh, med tanke på att eh, själva filmen handlar om att vi människor har blivit vana vid att se det här mäktiga som, som dinosaurierna är och behöver mer någonting utöver det för att få intresset igen och ja, lite så har ju vi som biopublik också blivit när det gäller det visuella och specialeffekter att vi, vi har vant oss vid de enorma framsteg som Jurassic Park hade en gång i tiden och vi behöver någonting extremt mycket mer för att fånga vårt intresse numera och där har Jurassic World eh, skapat någonting mycket mycket mer som totalt blåser upp effektsmakeriet i, i den här filmen och eh, ja kanske är det hela bara en en, en smart eh, gliring till oss som tittare att vi, vi börjar bli alldeles för kräsna med vad vi ska uppleva på det visuella planet och att vi, vi bara är ute efter specialeffektsunani helt enkelt. Det är en bra poäng du kommer med och helt klart värt att överväga. Men jag skulle nog ändå vilja påstå att trots att det finns en väldigt stor publik där ute som bara vill titta på i, så finns det ändå en majoritet som... ja. Vill ha en bra historia helt enkelt. Vill ha en bra filmupplevelse. Och där är det visuella en viktig del naturligtvis. Men alla de andra elementen, mm, de, de behövs också för att helhetsintrycket ska bli det bästa. Och satsar man bara på att göra film som ska se explosiv ut och sen glömmer bort att, ja, manuset måste täcka mer än en postitlapp, då blir det väldigt tråkiga produktioner. Och det syns ju sen också i, ja. –publikintresset, helt enkelt. Jag tror inte att det här är någon slags metafor för oss som filmtittare– –som bara vill ha större och större hela tiden. Jag tror att det är en ursäkt som filmstudion skulle kunna komma med i efterhand– –för att förklara ja, dålig kritik, helt enkelt. Att, nej, nej, nej, det är, det är inte alls så att vi har, har gjort det där på det sättet– –utan, utan det, det är kritik mot att andra gör så här hos harkel harkel. Men för vad det är, det är ju en bombastisk upplevelse och det är ju snyggt och det är ju läckert och är man inte fullt lika kinky med digitala effekter som jag kan vara så blir det ju en explosiv upplevelse i tv-soffan, absolut. Men jag vill ha mer än bara snygga effekter. Snygga effekter kan inte rädda en film, men ett bra manus kan. Och här har man, ja, lagt fokuset helt annorlunda. Så det är snyggt gjort, det är välklippt, tempuset är... Kanske inte fullt så bra som det kunde ha varit. Därför att ibland så undrar man hur lång tid som fördrivs egentligen. För ibland går det väldigt fort och ibland väldigt långsamt. Och ibland vet man inte vad som händer överhuvudtaget. Men trots det, jag vill ändå ge det visuella ett helt klart godkänt. Det, det finns mycket här att uppleva. Men det kunde ha varit mer genomarbetat. Och det kunde funnits lite, lite mer fingertoppskänsla här också. Ja, det kunde det funnits, men det finns ju ändå eh, mycket gott i det visuella här ändå. och Jag uppskattar då sättet som de hade byggt upp själva parken på, hur de hade moderniserat eh, den park vi fick se från första filmen här och hur den har vuxit och hur ja, kommersialiserad den hade blivit här också. Just med tanke på att alla kedjorna som har flyttat in i parken här, man ser lite grann av av dekadensen som har börjat yttra sig in i parken och ja, just på det visuella planet så, så blev parken den mest trovärdiga karaktären i den här filmen, kändes det som att det har de verkligen lyckats med att, att få fram och skapa i den här filmen också, just känslan att befinna sig i Jurassic World med tanke på, på arkitekturen hur de har byggt upp det hela och hur det hela så smått lite har börjat krackelera i kanten där. Så finns det mycket att utforska med ögonen bara- som ger lite, lite små ledtrådar till, till vad det är som, som händer i, i området också. Definitivt, ja. Miljön är helt fantastisk. Man blir nästan sugen på att åka dit- bara för att gå runt och njuta av platserna som man får se helt enkelt- Helst utan blodtörstiga reptiler som springer efter en. Men man kanske inte kan få allt här i världen. men Definitivt fantastiska miljöer, ja. Scenografin är också sanslöst bra, ja. Det är um, mycket gott här, precis som du säger. Kunde ändå varit snäppet bättre, men för vad det är värt, det är en upplevelse. Ja, så att det är ändå tror jag man får ge Jurassic World godkänt på det visuella planet där man har försökt för mycket på sina ställen och det går inte riktigt som man har tänkt sig på, på vissa andra. Men alltså överlag så är jag nöjd med det jag har fått se faktiskt. Och med det sagt så är det hög tid för oss att ta och summera Jurassic World. Och ja, mycket att bita i fans det här både stort och smått så... Vad är eh, slutkänslorna på avo? Har du fått en god smak i munnen eller har det mest varit blodsmak? Oh, ja det är väl lite av båda tror jag för ja det här är ju ingen Jurassic Park men det kan å andra sidan ingen förvänta sig av Jurassic World heller tror jag eh, Jurassic Park var så unik i, i sitt slag och vi som publik vi fascinerades av sättet som, som dinosaurierna hade fått liv numera är vi vana vid den här typen av effekter precis som besökarna i Jurassic World och precis som de krävs det något utöver det vanliga för att fånga vårt intresse och ja, detta klarar Jurassic World inte riktigt av att leverera men det är ändå ett ganska hyfsat försök man har försökt vara originalfilmen så trogen som möjligt och hitta en logisk fortsättning på historien detta har du de gjort på ja, ett överlag helt godkänt sätt i mina ögon åtminstone. Däremot så har de lånat allt för mycket av Jurassic Parks teman, karaktärskalleri, uppbyggnad, eh, tematik för min smak. Eh, jag vet i ärligheten inte om det här är menat att vara en reboot eller en regelrätt fortsättning på historien. Allt för mycket känns allt för bekant. Och att tvingas äta gammal skåpmat av det här slaget- det gör mig inte så positivt inställd. Speciellt inte med tanke på att precis allt gjordes bättre- i den första filmen. Vetenskapsmännen var mer intressanta, barnen var mindre jobbiga- den heroiska forskaren hade mer karisma- och kändes verklighetstrogen. Stämningen var tätare. Ja, när Jurassic World försöker vara Jurassic Park- så, så misslyckas den i, i vårt enda försök. Men när Jurassic World försöker vara lite av sin egen film så finns det lite intressanta saker att uppleva. Man, man presenterar parken på ett föredömligt sätt och man får gärna en känsla av hur vardaglig parken har blivit och nästan lite hur blasé några av deras besökare verkar vara. Miljöerna är riktigt snygga och jag, jag köper verkligen uppbyggnaden av, av den här parken. Man har dessutom smygat in påhittiga referenser till Jurassic Park på ett väldigt underhållande sätt. Och det fick mig alltid att dra lite på smilbanden. Och just när det bygger vidare på den kanon som existerar, ja jag tycker då då fungerar filmen på ett bra sätt. Men... Storyn ska vi nog inte tala om. Det är den egentligen inte värd. Det, det är nonsens från början till slut i stort sett- men det Är ändå ganska skärmig nonsens, åtminstone delvis. Jag kan gå med på Chris Pratt's The Raptor-tränande. Jag kan förbi se idiotin kring genmodifierade dinosaurier. Jag kan ignorera de överdrivna serietidningskaraktärerna eh, utan mer än en aspekt till deras personlighet. Ja, mycket är så urbotad dumt i den här filmen att. Det nästan blir godtagbart i all sin löjlighet. Dinosaurierna ser dock bra ut här, och man visar mer än gärna upp hur teknologin har förändrats sedan Jurassic Parks tid. Det här är och förblir en spektakelfilm, och som en sådan så tillgodoser den vad som behövs i den typen av film. Jurassic World är, är som en, en klassisk monsterfilm i en ny tappning och ger man sig in i filmen med detta i åtanke så kan man nog kunna komma och uppskatta filmen mer. Se inte det här som en Jurassic Park-uppföljare. Se det som en monsterfilm med Jurassic Park-referenser. Det är nog då man blir som mest underhållen av den här filmen men jag vet ändå inte om jag kan riktigt rekommendera Jurassic World. Har man inget bättre för sig så ja, visst den går att titta på men man kan egentligen lika gärna hoppa över. Ja det ligger en hel del i det du säger därför att där Jurassic Park fungerade är Jurassic World betydligt svagare och det beror helt enkelt på att i den ena har man fokuserat på att göra en bra historia upplandad med effekter medan i den här har man valt att göra effekter med lite historia här och där. Jag skulle vilja påstå att där Jurassic World fungerar som bäst det är där den försöker att vara sin egen film med sin egen historia och sitt eget händelseförlopp och det är när den försöker att upprepa Jurassic Park som den tappar mycket av vad den kunde ha haft. Det betyder inte att det är en uselupplevelse. det betyder inte att det är en katastrof det betyder bara att den är betydligt svagare än vad den kunde ha varit. Skådespeleriet är starkt här men rollfigurerna är platta och tråkiga och det finns inga skådespelare i världen som kan rädda dem. Och det betyder att slutresultatet är lite halvjummet på den fronten. Detsamma gäller manuset som är nästintill till obefintligt ibland känns som. Allt fokus har lagts på att göra den så storslagen och så effektfull som möjligt. Och visst där är många scener som är bedårande vackra, som är helt otroligt genomförda och med dinosaurier som är häpnadsväckande verkliga. Trots det är det många sektioner och scener som är bristfälliga eller halvtaskigt gjorda som gör att åtminstone jag ramlar ut ur illusionen och det tar alldeles för lång tid att krypa tillbaka in i den igen och det skadar upplevelsen av den här filmen. Jurassic World är faktiskt en väldigt underhållande film att se men den lever inte upp till sin föregångare. Men samtidigt så visar den att den har väldigt mycket kärlek till originalet och det syns i alla referenser, både dolda och väldigt uppenbara som dyker upp här och där. Och det är faktiskt en njutning att se dem och försöka att lista ut var de har gömt ännu fler påskägg här. Men samtidigt, det är ju meningen att det ska vara en historia som står på sina egna fötter och när man lutar sig för tungt på sin föregångare... Ja, då skriker ju bara det av att det här är en historia som inte ännu har tagit av sig stödhjulen- och det gör ju att man kan inte ta den på allvar. Det finns mycket njutning att få här. Jag skulle inte säga att man inte ska se Jurassic World- men vill man se en uppföljare till Jurassic Park- ja, då lämnar Jurassic World en hel del att efterfråga. Trots det, vill man ha ett actionäventyr. Vill man ha en väldigt fyrkantig historia- men mycket bombastiska specialeffekter- då kan faktiskt Jurassic World rädda en regnig söndags eftermiddag. Men mycket mer än så blir det tyvärr inte. Nej, det lämnar ju en del att önska. Och ja, Jag vet inte om man har rullat ut den förnämsta mattan- med tanke på tänkta efterföljare heller. Jag, jag känner mig inte så manad av att fortsätta- Titta på, på den här franchisen framöver men ja, jag vet inte vad du säger. Ja, utan att säga för mycket så lämnar de ju vissa luckor öppna just för att det ska komma uppföljare följare hos Hakel Men jag tror att de bör undvika det för sitt eget bästa för att i och med att Jurassic World inte är så stark som de kanske hade förväntat sig att den skulle vara... Så är oddsen också stora att folks intresse till eventuella uppföljare kommer att vara förhållandevis svagt. Ja, det är sant. Men ja, det är väl bekräftat nu att det ska göras en uppföljare. Så ja, vi får väl se hur det går. Men jag undrar om det inte är bäst att hålla sig därifrån den här gången. Ja, jag vet inte om jag överhuvudtaget är intresserad för... Min del så hade den här filmserien kunnat dö ut nu helt enkelt. Vi, vi är nöjda med det fossil som de kommer att lämna efter sig. De har ju åtminstone med den första filmen lämnat ett kraftigt intryck i alla fall på filmvärlden. Och det kan man väl leva vidare på ett bra tag utan att försöka göra om den bravaden. Men med det så lämnar vi dessa soliga dalar och platser och söker oss till något... Lite mörkare, lite kusligare och lite obehagligare. För um, nu ska det bli klassisk spökhistoria i nytappning. Ja, nu så ska vi ha lite härligt rys i, i soffan här nästa vecka. Och det ser jag riktigt fram emot. Det var länge sedan nu jag har sett en riktigt gussig rysare som fått håren att stå på ända och ja, jag bara hoppas att det här kan vara filmen som ger mig just den upplevelsen. Oddsen är väl ganska goda med tanke på vem som är involverad i det här projektet och har ruttit i land därför att det är en man med mycket känsla för det kusliga och som lyckas få historier som Kanske bara ska vara ett litet oskyldigt drama att kännas, ja, hårresande obehagligt egentligen. Så um, jag är ganska säker på att när den här kan vill göra en spökfilm med mycket skräck, då klarar han av att göra en riktig rysare. Mm, ja, potentialen finns men Karn har haltat förr och kan göra det igen så ja, jag är inte hundra procent säker på att det här blir upplevelsen jag förväntar mig. Ja, givetvis så är det ju bäst att man håller sina förväntningar lite i schack när man stegar in i den här härgården för... Vi har ju faktiskt ingen aning om vad som väntar oss överhuvudtaget. Jag har ju medvetet hållit mig med ifrån all info om den här historien. Så att jag ska ha så färsk blick som möjligt. Och jag har fått intrycket av att du har gjort precis detsamma. Så vi står inför det okända. Vi står inför en upplevelse. Vi inte har en aning om var det kommer att sluta. De kalla korarna går redan över ryggen på mig. Och... Det är riktigt mysigt. Mm. Ja, förväntningen får du att rysa i hela kroppen här. Det här ska bli riktigt härligt att få uppleva, eh, hoppas jag i alla fall. Men jag är spänd förväntan och jag ser verkligen fram emot nästa vecka. Ja, vi får väl se om det är några spöken eller underandar med en enorm blodtörst som väntar på oss i mörkret. Men tills dess så.